Velkommen til de sorte spejdere på B3. med Anders Breinholt og Anders Gjord Masse. Det er dk Spider. Det er hjemmesideadressen, hvis du kunne tænke dig at besøge de sorte spiders domæne på internettet. Nu ser du domæne. Det er så sjældent, når man siger det længere. Det er sådan en underside af. Fordi domænet er jo der. er men så er det. Ikke? Så det er så der det. også nogen, der siger subdirectory Eller så min storefar siger subdirektører eller Deep Link. Det her er et program, et radioprogram. Øh, det, det sendes direkte. Det kan vel være hævet over en hvert tvivl efterhånden. Mm. Og øh, vi sidder i DR-byen på Amager. Byen, der er bygget af skrald. Mm. Eller øen, der er bygget byen. Ja, ja. Det er byen, der er vel også... Den er Alt er jo skrald. Ja. Så skal man lige holde sig for øje inde på Malenborg, når man så tænker, at jeg bor i, i, i Perlemor og, og Alabast. Så er det jo også skrald. Alt er skrald. Og det der Mobi der med, at vi er alle sammen lader af stjerner, det er jo rigtigt, men det er en smuk omskrivning af, at det er jo støv, Anders. Ej, det, her, det er jo her. støv. Det her. Vi er jo støv, og det er ikke for at være deprimeret. Det er bare sådan, er det Skal du øh, vi brændes, vi laver... eller øh, Skal du brændes eller i en kiste? Der skal i en kiste. Hvorfor? Fordi der er nogen, der skal være ked af det. Og så vil jeg have 50 år forud forudtiden. Og så skal, og, og, så skal I, I hvert fald en gang om året ud. Og jeg har også bedt øh, min ældste datter, Sofie, at allerede nu begynde at se på markedet for grædende engle. Fordi at der skal jeg vil være en, øh, en engel, der er faldet sammen. So. Jeg så engang en over i Jylland på et lækker kors, men nu har jeg her for nylig set en ude på en kirkegård ude ved hvad, hvad Fasanvej, mm. hvor at, der ligger en kan man sige, rimelig sexet engel. hvis man kan tale om sexet i forbindelse med engle, som ligger sådan henslængt henover. Altså normalt sidder de op på korset ikke? Ja. og hænger med vingerne. Og det er finere. Men så er der en her, hvor hun simpelthen har lagt sig ind over. Altså Det er sådan en stor kan man sige, granitsarkofag, og så ligger hun sådan ind over øh, med sådan en uh, sådan lidt Jennifer Lopez-inspireret bagdel. Nej. Og græder simpelthen fuldstændig sønderknus og knus. Og der siger, jeg, der, der er vi inde på noget rigtigt det rigtige. <laughs> Nå. No. Godt monumenter. Ja, det kan du og, øh, og et det er dit, dit, dit sidste monument, eller dit monument. Så er det også det første, ikke? Dit livs monument. Kan man sige, ja. kan man sige. Hvad med dig? Skal du i Gamias? Ja, jeg tror jeg skal brændes. Venter du til, du er død, eller begynder du her? Nej, men jeg har da siddet og brænde mig selv med cigaretskåret, det gør jeg jo, hvad Ja, men det er mest i weekenderne, ikke? I øh, øh, der ikke er noget radio. Jeg skal bare i Asger. Hvorfor fordi, skal du brænde? Fordi jeg skal det ikke for, Punkt 1, det forurener, ikke? Ja. Og punkt 2, så, så foregår det også mærkeligt, at man skal brændes af. Fordi at når man har, man kan sige, det eneste, man har ligesom at give tilbage i sådan rent korporlig, er, er jo det der pøde, ikke? Jo, jo, men det er sådan lidt... Øh, Ormene, det skal de sgu ikke have. <laughs> det har de ikke godt alligevel. Det er mere det der med... Øh, jeg har set mange mennesker... Døde mennesker, ikke? ja. Og, og det er ikke kønt. Og, og det er ikke kønt. Og Nå. heller ikke, når de har ligget lidt længere tid, end godt er, før de bliver fundet af sådan nogle ting. Og så tænker jeg bare ikke for noget. Nej. Men jeg skal ikke ligge øh, tre meter under jorden øh, og, og ligge der rådne op og blive et år. Men ordene. hvad er det ved den tanke, der ulykker? For Fordi er hvis det, du selv... ser på en brænding, for eksempel, altså det går jo noget hurtigt, men, men det er absolut ikke kendt at se. Åh, ja, Folk behøver ikke at vide, og her ligger... Øh, Mm. Altså det der med, at, at så kan folk komme hen og stå og græde op ad en sten. Eller det Vi er skal græde op ad en sten. Ja, det ved jeg godt. Du, du, der, er der skal du lidt huske mig. Jeg vil ikke, ikke forklare mig. Forklæm Nå, nu mig. Der, jeg der, der kan jeg bare ligge, som det skulle være. Det har de okay. Det synes jeg er ja. jeg ville stå og græde, altså, hvis du er død for mig. Så vil jeg jo jeg gerne have sted og gå hen og gå græde. Ja, ja det tror jeg det. Er. Men, øh, så men jeg vil også... ikke stå i en åndssværk fælleskrav. Nej, ikke åndsvæg, men jeg synes bare, det er mærkeligt. Ja. Jeg vil ikke gøre noget væsen af mig. Hvad skal der gøre væsen sig? Nå, ikke nødvendigvis. Ikke I noget? Sverige har de jo en uh, god form, uh, som er sådan noget økologisk begrav, som kan lyde meget langhårigt, men som er altså, hvor man ikke indbefatter en kiste, fordi problemet med de her kister er, at det tager 7, rigtig, rigtig lang tid, før ormene får gået til mig ja, ja, ja. Uh, Fordi der er jo altså, hvis det er en etrisk kiste, så kan man jo ligge i 40 år eller noget. Ja. Og det er altså trist. Det er længe at være i gang med forretten. Det ved jeg, jeg har underholdt så mange sådan nogle middager, ikke? Altså hvis man havde, skal sidde og vente på hovedretten i 40 år, så bliver man træt. Ja. Og så skal den at være god. Hvor lang tid holder gravsted en? 100 år? Jamen, det er hvor du lang betaler, ikke? Nå vil men til at sige, man kun har betalt tre år. Så holder I tre år. Jamen, så skal de pille det op. Nej, øh, så venter... Jeg ved ikke helt, men sløjfer det jo, og så går der nogle år, så må man lave noget ovenpå. Der er forskellige regler. Ja, der er protestanter de, de altid tager... mere pragmatiske. Hvis de tager 40 år for at få kisten. Ja, at du har jødiske gravsteder er og muslimske hinanden. gravsteder, nej, der kan jeg det for. Der, der rører du ikke. Der, der, der kan man aldrig Det jødiske, der har man da forskellige steder. Altså bare med 200 års mellemrum, så ligger man jo og graver nogen. Jamen noget du må ikke sløjf, du må ikke... Nej, nej, nej, det er med Det er jo hele jord på den måde. Og der er protestanter mere pragmanske. Der kan du godt, jeg tror der går tre, tre kvarterer eller sådan efter begravelse, så kan du godt begynde at ligge om. Noget så noget kan noget. du godt, ja. ja. Så, så, er den, så er den hjemme. Ja, ja. Hvis, hvis vi siger, bilerne er ude af synsvigtet, så tager man næste hold ind. Ja, det er sandt hold, jeg ved det ikke. Nej, okay. Håbsen. Jamen, øh, velkommen til, velkommen til øh, begravelsesnyt. Til begravelsesnyt. Øh, I dag, de sorte spejdere er præsenteret af Begravelsesforeningen Danmark. Vil de brændes, så er det okay med os. Forestill med et mesterværk. Arnoldi i kisten. Altså og uh, udstøvd med musik af Niels. Velkommen til The Sards Byte, der er. Grunden til, Anders uh, Nordmassen, at... Uh, at... Uh, Anders Nordmassen. Uh, vi til at snakke om, om det her med... Ikke? med, med eller det var bare fordi, at det var i mangel af bedre, at vi kom til at snakke om det der, om skulle brændes, eller... Ja, var det i øh. bedre? Ej, ah, nej, eller, det var kun fordi, jeg jeg glemt den øh, snak, eller, åh, den, eller... Jeg har noget med fra Viborg Nyt, nemlig. Avisen Viborg Nyt, onsdag den 14. november. Nå, men det er også synd. Det har du, du har været op og hente den. Det nu. har været op og hente op i redaktionen, nemlig. Og det er derfor, jeg måske er lidt stakker Jamen, så kan vi faktisk rigtig gang på programmet nu. Ja, mine damer og herrer. Vandt lasagnefad. Ja, de ord som ikke ind i mig igen Prøv en gang til Vandt lasagnefad <laughs> ja, Vinder I forbindelse med den udstilling Som elev Michael Lemming havde i Merco I Viborg sidste uge I forbindelse med sin fagprøve Var der udskrevet en konkurrence Hvor der var fem forskellige præmier man kunne vinde Første præmien Et lasagnefad for Aids Til en værdi af 549 kroner blev vundet af Hanna Remme For Løgstrup Løgstrup måske Løgstrø. Hun får på billedet... En <laughs> hun... over <nakken. laughs> Hun får på billedet en på kajen, <laughs> En håndmad lige i Så kan hun lære det. De smykker og grimme udtaler Michael Lemming. Nej. Hun får på billedet sin gevinst overrækt af Michael Lemming, der er den 1. januar i alt. 121 mennesker, deltog i konkurrencen. Hvor første præmien altså var et lasagnefad lasagne fra KitchenAid. Det er således, kære lytter, at vi i løbet af programmet har tænkt os at finde denne kvinde og høre, hvordan går det med... Med den nye verden. Fordi der er jo meget, når man vinder store kvinster, ja. hvor det hele ændrer sig. Og det er svært, at vi bare benene på jorden. Men der håber jeg da, at de fra... Var det inspirationen, i det for... I Mærko? I Mærko jeg tror nok, det er bedst, du bare holder dig til i Mærko. Æ, at, at I Mærko har tilknyttet en stab af, af sådan nogle psykologer, ja. som er lige med ude de første dage for at se, så det hele ikke tager helt fart. Ja. Der var jo ham den uhyggelige op fra... Som i hvert fald ikke fra Hvide Sande fik vi at vide i går. Ja. Nemlig Hirtals. Ja som jo ikke kunne dyse sig for at købe ind af de der nye Grimmemustanger. Åh, oh, ja, ja. ja, ja. Øh, og, og nu er han professionel pokerspiller, og sådan noget, det skal vi bare ikke have. Så, oh. så bare lige for at høre, om det går med hende. Det er jo en stor omvæltning, sådan et nyt lasagnefad. Også for det gamle lasagnefad. Det skal vi da ikke, det skal vi da ikke se bort fra. Men, uh, Hvor står det gamle jamen, lasagnefad? Jamen, jamen, det, det er, det er det pludselig, nå, men ja. så er det ude, ikke? Ja. Eller ryger det ned i kampletten. Jamen, det her er det. Hvad hedder det? Vi ringer uh, senere, nu vil jeg ikke sige navn igen, men... Uh, nej, nej. Eller vi skal nok finde hende, og så hører vi, hvordan det er gået med Meldas med Og måske også ringe op til, til den nyuddannede for at høre, hvordan det var overrækket. Det kunne måske godt være, det bliver for meget. Det ved jeg ikke. Næh, det er da måske, synes, er ikke det er en god idé. Faktisk. Jeg ser mange ud af den store, det er jo det, og det er jo det, mange tider og tænker på mange konkurrerende radiostationer, og for centrum og mange øh, andre programmer på den her station, der. hvad er hemmeligheden med den her succes? Ja. <laughs> Og det er, min kære, kære venner, ikke særlig kompenserede, det er at finde det uendeligt store i det uendelige små. Og det følger det hele til dør, som man siger? Ingen, ikke noget med halvkvedet viser, Nå. ikke noget med, åh, oh, det har vi glemt. Det er helt til porten. Og apropos det, ja. så kom vi øh, i går til at omtale øh, en, en vidunderlig bog. Og hedder Varmetasker? Vild med varmetasker, det er jo opfølgingen på varmetasker. Mm. Jeg skal lige uh, sige, at Anders er i gang med et stykke... Usandsynlig vildt Usandsynlig, kan jeg ikke usandsynligt vildt chokolade. Usandsynligt vildt chokolade. Usandsynligt Gry har været, fordi at... at, har gry, at, at, at, at, at vi har... Mange mennesker har religioner. Vi tror på gry herinde. Mm. Øh, og, og derfor så lyder han lidt mumlende. Det er bare fordi, der er mange kalorier inde i kæften. lige ja, nu. Kom, øh. øh, der kommer vi få skade. Det er jo således, at Danmarks Radio ikke har en helt afklaret forhold til Dansk Forfatterforinget i hensyn til citater fra bøger. Det betyder, at vi helst ikke må citere. <coughs> fordi så koster det kassen. Ja. Muligvis. Og der skal jeg sige i den forbindelse, kom jeg til at, at læse noget op, der kunne virksom om, at jeg læste op for bogen. Det gjorde du ikke. Det gjorde jo ikke. Jeg sagde noget, der var lyd til og jeg er jo idé, jeg samtidig understreger, at det er en vidunderlig bog. Jeg kan ikke forestille mig, når man er så rosen over for sådan en bog, mm. at forlede, så det vil være så småligt bagefter sender mm. en enorm vejen. Det, det kan jeg ikke på det. Der vil jeg da bare ikke undre og nu læser jeg ikke op, jeg bare sige, at der er utrolig mange dejlige opskrifter i den her bog. Og jeg vil da godt lige kort, uden at læse op, påpegje budte med klap, hvor man skal bruge fritidsgarn i grøn og irgrøn, og taske med del hang. Læser jeg op nu teknisk set? Nej. Det er bare en referering. Refer og så er der en taske med to klapper og en taske med lykkehækling. Køb bogen i himlens navn, hvis man, har, øh, hvis man godt kan lide tasker. Altså, og det er det, det store tasker, det er hængetasker, det er øh, varmetasker, det er kolde tasker. Det, det hele taget, altså, her er det jo så for folk, der vil vilde med varmetasker. Og jeg tror nok, Anders og jeg kan både sige, at vi er relativt vilde med varmetasker. Ikke? Jo, og øh, tasker og hængetasker. Med indbygget hank har ikke været mig. Det Nej, vil jeg sige, det, det... er, det er siden 48 på en taske med indbygget hank. Nu kan du kalde mig gammeldags, jeg synes, det er måske lidt. Jamen, det er det. det. er lige over. Og spidstaske med knud og klap er også en af dem, man siger, tag lige en tur omkring videre først. <laughs> Åh, det altså, var jeg godt. Ah, Ej, det, det var satire. Nej, ah, det var det. Og ah, så altså, sjov var det ikke. Nej. Eller det var sjovt, Ja, Jo, det var sjovt, men... Sjov, men det var også fordi, man er tit der på kanten lige med, at det sjovt, eller træt? Ja. er Men det, øh... der, det er der, hvor man sidder og filer. Men. Eller det er også forkert. Eller filer til tasken. Vi skal eller, til lykke, lykke, lykke. Det er jo spansk. Spanske tasker. ah. Ah, Vi skal have musik. Og vi skal høre hende, vores Aalborg dame, ikke? Er det ikke hende? Nej. Vi er Det uden år. Hvem er det der? Det er gå. Det skal nok gå, En historie om Kelling. Den historie vil jeg gerne høre. Hun er en lille på øh... synlig nogle, hvad det var, så tyvermunden. Jeg siger efter vi har haft det indslag her, hvor Anders fortæller noget om Kelling. Altså orkester øh, Kelling, som jo var på spot sidste år, tror jeg. Og mm -hmm. øhm, spillede her. på Skanderborg festival sidste år. Også. Okay. okay. Her det, jo, men var vi med nummer to til Tyskland. Mm. Og jeg vil sige under alle omstændigheder, når nu kommer fra Anders omkring bandet Kelling. Øh, jeg tror også med dem. Jeg vil bare sige, at de spillede øh, med i det der Starfighter, som er sådan en øh, musikkonkurrence, ja. som Betre, blandt andet bl.a. involveret i, sammen med GAFA Ja. og Danmarks smukkeste Festival. Yes. Og øh, der var de med i konkurrencen. Men øh, jeg kan ikke engang huske, om de vandt. Nej, det gjorde de ikke. De vandt, vist ikke. Ja. Det havde de ellers fortjent. Jeg synes, øh, jeg synes at... Øh, jeg, synes, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, det er nemt at være orkester i Danmark. der er jo altså... Der er, jeg, jeg, sidste optælling, jeg havde, så var der 400 mennesker, i København, som ikke er med i et band. Eh? No. Så der er mange om på ja. Men uh, hvis der er 400, der er med, så er der... Uh... Der er ikke med. Der er 400, Nå, ikke med. Nå, okay, men så resten ud af hvor mange. It was a joke. I make fun of... I, I, make I understand the jokes, but you, uh, oh. I just wanted you to uh, take the joke first, so I you have to do uh, good music. Because, oh, yeah. Uh, yes, and, and that's man... hard, because there's a lot of shitty bands out there. Der er rigtig meget lort, du Så <laughs> <ved. So>, uh, <laughs> so lad os sige, at der er 400... Uh, der er ikke spillet, og så var der 6 milliarder, der gjorde, så de 5,5 milliarder, det var noget lort, så det sidste halvme milliard var det, der var godt. Ja. Okay? Og hvis der, for der er æber... meget dårlig musik, der er også meget rigtig god musik derude, og det er jo ikke det. Hvis Men... 100 aber skrev på 100 maskiner i 100 år, ikke? Mm. så var der ingen af dem, der skrev noget fornuftigt. Så ville de lave et mesterværk tegnet af Per Arnoldi med musik af Nils Landorgi. Du I ved godt, aften... at man gjorde forsøget en gang med de der æber. Jamen, ikke med der... 100 æber, men vi ja, havde det... bare 8 æber og gav dem nogle, øh, nogle skrivmaskiner, nogle elektrisk ikke? Og lidt og en katscanner. Nej, de gav dem bare, og så 8 elektriske skrivmaskiner, og så øh, det var nede i, øh, tror det var i et kystland. Kig, kig det ud. <laughs> oh. God en mand. Så, så det. Ja, men det kan man jo ikke se rart. Og så øh, var der bare, så kig der mere, ikke mere end 3 kvarter, så, den, så begyndte de at op, op, op, op, besørge. Og, I så tegne, og så tegner de det her byen. <laughs> ja, det gjorde de i dag. Og så var den tegner? Resten af historien. Vi skal tilbage til, uh, til dagens program. 29. 19... happiness. Klokken 19:30 i aften. Ja, et afsnit der er set frem til med spænding mange fulgte med i går. Mm -hmm. hvor der ikke rigtig skidt noget? Og tænker i dag må der ske noget? Det tror jeg nok. Vi skal sige der sker. Gør. Jeg læser op. Gør det. Karli Erik von Beck spillet af Kjell Nørgaard. som også spiller Kaj. Ja, tak. Det er bare den anden andenhed. Janneke von Karli ja. Erik von Beck spillet af Kjell -Nørgaard. som også spiller Kaj. Og snapsreklamerne. Oh, og Benedikte... godt, men ikke den nye snapsreklamer, hvor han forventer med fødderne. Og Benedikte von Beck. skal de fandt et yngre publikum. Og Benedikte von Beck. Men det er stadig alkohol. Undskyld, spillet af Marlene Schwarz. Passer Meise og Jan-Erik von Beck's nyfødte søn Daniel. Som ikke spiller særlig godt. Efter en dejlig omgang benløse fugle. <laughs> efter en dejlig omgang benløse fugle, går Benedikt i køkkenet, mens Karl erik kigger efter den lille. Hvordan udviklede det sig, Anders? dramatisk hvor er de unge mennesker? Jeg har en invitation til Daniel fra Fru Varnes. Han er jo syg i hovedet. Syg i hovedet? Det er dig, der er syg i hovedet. Hvad er du for et menneske? Hvem, hvem tror du, du er? Kan du ikke engang lade din egen dreng være i fred? Hvor, hvor, hvor er de nu? Det ved jeg ikke. Og det interesserer mig heller ikke. Du er en fariser. Du, du er en krøbling herinde. Det er din mand, du taler til. Du er jeg ikke længere, min mand. Jeg går min vej. Robbie Williams. Ham kan vi godt lide. Ja, og det, han er jo det, der hedder, øh, som Stig Rossen, han så rigtig var inde på øh, X-Factor i... Ja. Øh, i øh... Take that. Ja, og det er derfor, han kunne, øh, han kunne gå solo. Ja, og som det er rundt grunden til, at de Rossen øh, kan gå solo. Han er helt vildt solo, kan man sige. Som vi øh, snakkede om øh, i starten af programmet. Kan okay, jeg lytte, hvis du lige kommer til, så Velkommen. vender han lige mod kamera 4. Lige nu ser du de sorte spejder her på TV2. Herovre ved siden af mig sidder Anders Nolen Madsen. Det er mig. Han skal om et øjeblik danse med Joachim Bolsen. Ja. Det bliver herrefor lidt. Uh, og jeg, jeg hørte, til de mange, der synes, at Joachim har været en ren atlet altid. Altid. God dreng. Og det var godt at se at den der kædesmisforståelse på afvejen I forbindelse med den udstilling, som elev Michael Lemming mm. havde i, i Merko i sidste uge i Viborg, i forbindelse med sin fagprøve, var der udskrevet en konkurrence, hvor der var fem forskellige præmier, man kunne vinde. Mm. Første præmien er altså et lasagnefad. Til en værdi, af ja. 549 kroner, og det er blevet vundet af Hanna Hanna for Løgstrup, Løgstrup. Løgstrup har jeg så tidligere, senere fået hvidigheder. Ikke Løgstrup. Nej, men det finder vi ud af endnu, fordi at... Øh, ja, der er som er mange. Spørgsmål. Ja, og, og, og ring du op, mens jeg lige skiterer et de mest påtegnet spørgsmål. Det er jo således, at når man vinder øh, store gevinster, så er det tit, at øh, ens liv jo har svært ved helt at blive det samme. Og det interessante er jo, øh, i Saras selvfølgelig er at sige tillykke, og så er der også at høre... Hanne. Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Hmm. Det er jo, om Hanna har stadig har hun beholdt sit arbejde, har hun valgt at, at, at, at, at sige det op, eller vil hun træppe ud øh, over en længere periode. Og hvordan med familien, hvordan har de håndteret det? Og, også, og det, hun skal være opmærksom på, det er jo, at hun i fremtiden får mange... Øh, Jeg øjeblikket ingen forbindelse til mobiltelefonen. Er der, ikke er nogen? der bliver sendt en sms med informationer. Hun får mange sms'er lige nu. Øh, at, øh, hun vil være på for mange falske ja. venner, som jo mest vil være venner, øh, fordi at de vil komme i nærheden af lasagnefædet. Correct. Til en værdi at få fat men Hvad sker der? Det er, jo... der sendt en det er løs, løs, løs med det er lille hus. Vi kan gøre det, at vi spiller et stykke musik. Ja, det kan vi godt. Vi kan også bare tage en program øh, og og sige, at ja, vi har jo indsigt i 4 til at få fat i Hannah, fordi Jeg vil rigtig gerne fat i hende. For han ser meget, meget rar ud i øvrigt. Det tror jeg. Og øh. hun må selvfølgelig være lidt omtumende stadig. Men det er et par dage siden, det skete. ikke? Jo, det var i uh, sidste uge. Jo, okay. Okay, så der er en chance for, at hun er kommet. Gøre igen. Ja, okay. Gør det igen. Men det er jo også derfor, hun har sikker fået en serie nye telefonnumre. Det er klart. Uh, spørgsmålet bor det samme sted stadig. Men, men altså, jeg kan sige, at har... Gry har talt har kontakt, med en. Gry? Gry har simpelthen kontakt med Grykat det der. Det er jo en af de grunde til, at vi tror på Gry, hvor mange andre tror på Gud. Det er muligt, at Gry, hun så har sendt det forkert til og til mig. Nej, det tror jeg ikke. Gry det kommer ligner. med et andet overforvindeligt. Det ligner ikke Gry Nå. at lave fejl. Øh, jeg glæder mig til at få Hanne igennem. Han er ikke? Han er, undskyld. Nu kommer Gry ind, og det er måske vi kan være heldige at få hende til at sige Red Hot Chili Peppers. Gud, jeg så lige sige Red Hot Chili Peppers ind i den. Red Hot Chili Peppers. Tak skal du have. Ind i den. Oh, <laughs> Kunne du mærke, at det faktisk løb koldt ned af ryggen på dig? Ja, det bliver helt... Nej, det tror jeg. Nå. Ja. Nu ringer vi til Hanna. Yes. Anders, husk, at Goddag, Hanna. Du taler om Anders brænder og Anders Lund Madsen fra radioprogrammet De Sorte Spejder. Ja, hej. Hej, vi har ringet op, så du er direkte i radioen. Men til lykke først og fremmest... Åh, oh, mange tak. Og øh, øh, øh, øh, øh, det, det må da være noget af en, af, en, af en oplevelse? Det er simpelthen noget af en udfordring at vinde sådan et lasagne-fed. du regnet med, hvad, der, hvad det ville ske? Nej. I det var jo øh... 110, kan jeg forstå, som deltog i konkurrencen. Okay. 121. Undskyld, 121. 121. Det er jo en helt vildt lille sandsynlighed. Ja. Men han er... Lige for at gå tilbage til begyndelsen. Præcis, ja. Vi øh, kan sige, vi, vores, eller, øh, vi Hvor... fanger historien her, da jeg læser Viborg Nyt. Fra ja, sidste ja. uge, ikke? Ja. For, eller fra den 14. Øh, november, så det er de faktisk snart en måned. Øh, tre uger gammelt. Okay, ja. øh, og der er der så et billede af overskriften vand af sanjefad, og så er det, jeg bliver nysgerrig. Og så tænker jeg, øh, vi bliver nødt til at ringe, eller det bliver, det bliver ja, om, vi selv ved ene vi skulle ringe til. Ja, ja. Ja. Men er fortæl, hvad sker der? Hvordan tilmelder du dig den her konkurrence? Er, er det bare noget, er det sådan et indfald, eller er det noget, du har forberedt? Det er sådan noget, man når man lige står og venter i kassekøen, ja. og der er mange foran en, ja. så man lige sådan en der jeg tænker, okay, så oh. kan jeg da lige gøre det. En blanket simpelthen, man, man skal indlevere? Ja. No. Og hvad, var der nogen form for kvistmæssig øh, øh, udfordring i blanketten? Ved, udfordringen, det er så meget sagt. Der var et par spørgsmål, <laughs> jeg skulle svare på. Hvilke ja. spørgsmål du, øh, er det? Rigtigt, er rigtigt, spørgsmål? stadig Det er jo længe. Det må være længe siden, det her jo. Det er længe siden. Øhm, og hvad spørger I om? Nu? Og hvad for spørgsmål nu var på blanketten? Øh, ja, det var jo noget med de der dyre maskiner, som... Som jo slet ikke har noget med lasagnefadet at gøre. Nej, fordi øh, øh, du, øh, hvis, jeg, hvis jeg siger for meget, Anna, så siger du bare, at det vil jeg ikke svare på. Ja, eller ja, ja, ja. Måske øh, i forbindelse med den aftale, du har lavet med KitchenAid øh, eller 8. Øh, Imerko. Øh, men det billede, der er af dig og ham, der ser ud til at være meget flink, men jeg tror ikke, han er det. Øh, Expedienten der, ikke? <laughs> ja. ja, ja. Der står der nemlig bag dig, umiddelbart bag din venstreskulder, så står der nogle rigtig, rigtig lækre køkkenmaskiner. Det gør det. Ja. Du står så, øh, og du ser jo godt ud her, øh, ja. sammen med ham her knøsen. Ja. Ja. Knækten Knægten af en Knæk. lærling af en ja, Han er lige uddannet, jeg som det, man kan se, han vil ikke rigtig af med det der lasagnefad. <laughs> I står der imellem, i så er det som han trækker det over mod sig. Du må ikke få det, men det er det, du fik. Ja. Det var det, jeg fik, ja. Men du svarede på spørgsmål omkring deres køkkenmaskiner. Ja. ja. Men, øh, men det spørgsmålet som ligger så langt tilbage, at, at både han og jeg helst vil et sundsløt ligge ned over. Ja, ja, ja, men, men jeg vil sige en ting. Da du var der enig i sin tid, Hanna, hvad var dit oprindelige ærne i Var øh. Det var vel ikke Gud forbyder, for at købe lasagnefad, vel? Nej, nej, nej. Jeg var bare inde og købe den anden lille ting. Mm. Og en anden ting, som presser sig på spørgsmålsmæssigt, det er, havde du et lasagnefad i forvejen? Nej. Nå, så faldt det, var det, var det en der god, på ja. Tør. Så har du efterfølgende lavet lasagne? Nej, det har jeg ikke. Har du lavet andet i fadet? Ja. Hvad har du lavet? Ovenbagte grøntsager. Det er også godt. Det er bedre. Ja. ja. Men Hanna, så må er, jeg spørge ja. øh, noget. Hvad nu? Ja, hvad nu? Kan man sige. Ar også du... fordi, at ja, du holdt op med at arbejde, efter du har fået den her voldsom gevinst. Hvordan har dit liv ændret sig? Ja. Ja. men jeg har jo tænkt på at trække lidt ned nu her. Selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, og så uh, gå ind i, uh, i branchen for ovenbagte grøntsager. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Mange uh, altså prisvinder oplever også det der med, at... at um at, at de får mange venner, som ikke var der før, men som pludselig bliver som, som fluer om et stykke sukker, kan man sige. Ja, men det er rigtigt. Vi har også øh, oplevet flere, som øh, har inviteret sig selv på meter hos os siden. Og så sidder de og sender lange blikke efter, efter fadet? Ja, det er præcis. Det er jo lidt ubehageligt. Men det er jo, hvad der følger med. Har, har I mærke været inde over med nogen form for, for assistance for at forberede dig på det? Mm, nej, det har de ikke. Så? Det har de ikke. Øhm, og, og det kan man jo så gøre sig nogle tanker om. Det kunne man egentlig godt. Ja, det kunne man. Man kan også godt være lidt nervøs for, hvem det egentlig er, der ender med at vinde på den her sag. Fordi I Mærko skal jeg love for har fået noget omtale. Og det der har... bliver det nok, hvis jeg sad i Mærko, Anders, det ved, nu må du stoppe mig og bestille løgn. Men hvis jeg sad i Imergo, ville du så ikke også sige, der synes jeg måske, at Hanna har været en ambassadør, i en sådan grad, at det måske kunne akkumulere mere end et lasagnefad. Ikke mindst også fordi, at man jo holder sig ikke tilbage med at bruge dig i annonceøje med. Det er det, i avisen. Det står med småt på blanketten, Han er sidste ting. Kan du huske nogle af de andre gevinster? Nu er du jo den store, men... Det kan jeg faktisk ikke. Det er klart. Det kom helt bag på mig. Han til sidst, skal jeg høre. Hvordan får du at vide... At du har vundet. Det er et godt spørgsmål. Hvor er du henne? Ja, hvor er du henne? Ja. Hvad sker der? er ja, Jeg er simpelthen hjemme. Du er derhjemme? Ja. Ringer og, de, eller sender og, de en Du Og telefonen. No. Øh, og der er en, der siger, tillykke, og du har vundet hovedgevinsten. Nej nej, nej, nej, nej. Og jeg tænker... Ilemen. Ja, det var <laughs> okay, det ved det. <laughs> men, øhm, men det gjorde jeg heldigvis ikke, så nej. jeg fik øh, resten af beskeden også. Og hvad, og, og hvad sagde... Var hvad det sagde med familien? Nej, var det knøsen? Var var det knægten, knægten, var det nej, nej, nej, det var slet ikke knægten. Det var chefen? Det var bossen, himself. Oh, ja, ja, ja. ja. Hanna, hvad så lige efter det, her, når du er sundhed? Hvem var den første, du ringer til? Øh, jeg ringede ikke til nogen. Det er selvfølgelig, Anders. Det skal jeg ja, svært arbejde med så <laughs> Men, men øh, din familie, Hanna? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tænker, du har en familie. Jamen, det har jeg da. Og, og hvordan reagerede de på det? Jamen, de er jo helt... Øh, er, der de børn i, er der børn i billedet også? Ja, det er det da. Er, er de blevet drillet med, at, at deres mm. mor pludselig har det sand i Nej, det er de ikke. Det er de ikke. Der er ikke noget, I har ikke mærker Jantelovens Grimme øh, fisk. Og ja, det synes jeg ikke, vi har. Nå, det, det er al det da forhør. Ja. Men løstrum er jo også kendt for at være et venligt sted. Ja, nu på jeg så ikke helt løst. <laughs> du har allerede fået dækadresse. Øh, vi Løs kan synes, vi selvfølgelig dækkadresse om tyskrum. Kan, sige, kan vi sige da. om? Kan vi sige regionen? Ja, det kan vi godt. ja, det kan vi godt. Men det er Jylland, og mere kan vi ikke sige. Nej, nu. det er også nok, det er rigtigt. Ja. Ja. Ja. Øh, han er. Øh, har du afsluttet et spørgsmål? Anders? Nej, men jeg vil bare sige mange tillykke, og så vil jeg sige, Hannah, jeg varsom, øh, fordi at han øh, er mere varesom. Fordi at det på mange måder, at så store livsændringer pludselig opstår, at, man, øh, at man, man får benet slået væk. Men jeg synes Anders, og det tror jeg, at han virker som er menneske menneske med begge ben på jorden. Så jeg er ikke utrykket den her sammen. Men jeg vil bare sige, du er en rollemodel for mange. Nej. Okay, og, og, og, og, det er ikke for, og så vil jeg også sige, at jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis I mærker sende en, en ordentlig palle med køkkenrobotter efter den omtale. Men det er jo altså ikke op til mig. Men her Nej. til jul, der er det jo virkelig noget, der varmer, hvis det uh, hvis detaljhandlen viser Jamen, sig for Det er sådan ligesom, ligesom ja. bliver fyldt lidt op med KitchenAid-maskiner hos dig. Der er plads til ja. lidt mere i skabet, kan man sige. Det er der. Mm. Og så til have en rigtig god jul, han. Ja, og tusind tak, tak, fordi måtte. Vi måtte og tak, fordi vi måtte ringe. Ja, ja. tak selv. Til godt. Hej. Hej. Det er altid rart, når der lige popper sådan ind. Men kunne du mærke, at hun godt kunne klare det. Ja ja. Men jeg kan også, også mærke, at hun var alligevel, hun er. Men han har du familie, ja. Og det må hun sige ja på, det forstår man på her. Det gider jeg ikke snakke om, Nå, også nej, fordi præcis. det er ligesom dem, der står bag mig, det er dem, der støtter ja. mig i det her. Ikke? Altså. Jamen Så. det er det. Det er det, der er adskiller lige de professionelt amatørerne. Ja. Og med øjeblik, der skal vi have en øh, sig. det vi kalder programsikret, over, hvad der kommer i programmet i dag. Men først skal vi høre noget fra Australiens som Sia. Sia, hun sidder ovenpå i igen. Og søg op på Bottens. På DR.dk's grønstrej spejler kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet i dag. Danmarks Radios, P3's mest besøgte hjemmeside. hjemmeside, er jo vores spilleliste. Jeg vil også sige, gå ind og på YouTube og se videoen med hende her. Det er ikke nogen tosset video. Nej, så skal man bare søge på botten, så siger jeg. Øh, vi skal til en er Anders. Jeg ved, du har den, øh, om jeg så må sige. Øh, kampen med i starterens hænder. Øh, sæt den, den afsted, min ven. Godmorgen, Danmark. Er et program, vi elsker. Det er Ole Steffensen, vi skal sætte tilbage på. Det er fra i går. Det en joke. Det er en joke. En utrolig sjov joke. Så er der happiness, har vi været. Der er øh, provinsen. Ja, ja, ja, men det er ikke bare provinsen. Det, det er øh, vores nye indslag, vi prøvede sidste uge. Ja. Det bliver bedre i denne uge. Ja, men det var godt i sidste uge. Et blik i provinsen. Præcis. Og øh, jeg kan da lige prøve... Skal vi lige drille lidt? Skal vi lige drille skal lidt? Skal vi lige, skal skal vi lige, lige spille op til dans, som man siger ja, ved. Ja, ja. Prøv at... Øh, øh, det her var en lille teaser. Jeg bare ikke for nok. Så har jeg en anden teaser, som jeg vil. været med. Jeg var ikke for nok. Jeg ved, du kan lide. Jeg er bare en æbe. Jeg bare ikke for nok. Jeg er bare en æbe. Jeg kunne bare ikke få nok. Det så har vi i anden time øh, modtaget en klage ja. på vores klagetelefon, som ja, den eksisterer stadig, men ja. den lever da noget af et stille liv. Men det vender vi tilbage til. Så, så øh, vil jeg sige, ja. at om... Øh, Christoffer Meiner. Ja, 45... Nå, undskyld, om 11 minutter. Om 11 minutter lukker de sidste valgsteder i Rusland, ja. så er øh, valget så er, øh, i, i Rusland, valget er officielt overslået. Årslag. Det er og, øh, det sidste valgsted i Irkutsk. Vi kan hylde øh, den sande vinder, og naturligvis også den eneste rigtige, der skulle vinde det valg, nemlig Vladimir Putin. Og, øh, ja, og der havde Steffen Kratz, synes jeg, en meget tendentiøs reportage i går, hvor han havde fedtet rundt over i, i det gamle Sovjetunionen for at finde materiale og svine Putin til jeg kan sige, at vi øh, Det var svært, Steffen Kratz, men det lykkedes der. Det, der kommer til at ske, det er, at vi stiller direkte om til, altså klokken 15, ja, der er der nyheder, men 15.12, 15.12 præcis, stiller vi direkte om til Putins, øh, hvad kan man sige, takketale, tak ja. og Anders, du vil oversætte den direkte, som den bliver afspillet i radioen 15.12, ikke? Yes. Har der hul igennem til lidt. Så, så står er I, uh... der uh, tredje indbrud i petankeklubben. Det er således, at i Nexø, uh, nej, Rønne undskyld, har der været uh, indbrud tre gange i år uh, i petankeklubben, og der er ikke stjålet noget. <laughs> Hvornår er det, at uh, vi sletter nogle historier, <laughs> der har stået med vores mandelskab? Det er, når skal... jeg giver givet til og jeg har ikke... den her historie, den er ikke død endnu, altså. Fordi der er seks sider uh, af vores oversigt uh, over det, vi laver i programmet, som alt sammen er noget, der har været der over et år nu. Så er der julehistorien uh, fra uh, det, det ja. elektrikernes far, ja. ligger her, blev ja. vi snydt for i går. Ja. Uh, og så er der Hall of Scouts og Tilles bingo. Men er æ, Anders, inden vi lige spiller øh, noget musik, ja, ja. som du har valgt. Ja. Og som jeg ved er godt ja. Så var der lige en ting, som jeg hørte i radioen i går Som jeg bare vil spille på Og, der, og det er jo ikke, jeg ved ikke det er mere underligt end det er sjovt Men ja, det var i som jo er et vidunderligt program Eller en kanal øh, som, som, som altid overrasker Der havde de i går et indslag op til klokken 10 Der har de jo noget, der hedder Radiovis e stadig mm. øh, hvor, øh, hvor de har en, en gæst inde Som hedder Jacob Simonsen Som er direktør for UNDP's nordiske kontor øh, Som er inden for at forklare om det nye øh, Som det lige åbnede kniber med på Bali ja. Og så hen mod slutningen af programmet Spørg ham så om de videre perspektiver for øh, netop bale Og så er det måske, at man også får et indblik i, at øh, mange, der tror, at de der pæt-folk er nogle lidt bløde folk, det er det ikke. Det er sådan nogle, fuck mig, hvis, hvis svar ikke falder, så er det slut. Så er jeg så Bill O'Reilly. Lige præcis. Så kan du høre, hvordan at man ligesom siger. Så siger vi tak til Simonsen. Er kommer her. Ja. Øhm, et håb om, hvad der kommer ud af Bale her øh, de næste 14 dage. Kan det siges på fem sekunder? Prøv lige at stå. Han siger det jo allerede der, ikke? Han giver en lille, det man hedder, en elegant advarsel. Kan det siges på 5 sekunder? Og så er det, at Simonsen øh, måske lige skulle have, have lavet det, der hedder en, en, en pæset start, ikke? Og så skulle han have snydt næsen inden også, fordi han trækker <laughs> dig øh, alle år og bronkier og <laughs> helt ordet med i købeten. Prøv at høre. man er direktør for NDPs nordisk kontor, så har man bronkier. for 5 sekunder. <laughs> ja, det kan det. Så hiver han øh, lige lidt sagsmugle ud af næsen Er det da sindssygt Ja. <laughs> Det er værre end dig, du har aldrig nogensinde... din Du kan høre hjerteklapper, du kan høre lungemembranen... Man kan høre helt at der er der Prøv at være helt stille. Den der lidt for lød... Det er 12-fingertarmen. jeg tror, simpelthen, det er underbuksen. Der står og snapper efter skjorten, som man siger. Okay, prøv Ja, det... Ja... Nå, men øh, det er sådan set ikke det, der var, Det er ikke så. det, men det er godt øh, det kan man sige, overtyrer til det, der nu kommer. Hvad så kommer Simonsen... De øh, næste 14 dage. Kan det siges på 5 sekunder? Ja, det kan det vel. Måske. I at... Bale ikke... jeg er helt seriøst. Vi bliver nødt til at lige at tage den fra toppen, som man siger. Prøv at høre, at han holder pause igen. Oh. Men, og der er det simpelthen, at jeg kan ikke holde på noget nu. Nej, men jeg det hele løber på. på. Men prøv at høre, det, er også, det er jo en mand, der har talt, det er et program, der har varet omkring seks timer. Ikke? Så han er ind mod slutningen af en lang rejse, og, og han troede måske nok, det var færdigt, Simon, Det er det så ikke vel. Og det, det er en levering, han ikke havde regnet med. Og det er jo også derfor, han bliver en lille smule nervøs. Øhm, et håb om, hvad der kommer ud af Bali her øh, de næste 14 dage. Kan det siges på 5 sekunder? Ja. Yeah. <laughs> men I siger, prøv <flippi> det lyder som øh, det der stykke pap, du satte med nogle klemmer på cyklen. cykeljulet, ja, det På cykelhjulet, så lyder det lyder som at man han, har, han har bare sat dem på i mundvinen, fordi ja, det, det, er inden inden det er børnene. Det er børnene, han har levet at tage dem af for weekenden. Nå, men Fem sekunder. Ja, det kan det vel måske, i at øh, Bale gerne skulle give en køreplan... Frem mod en... Jeg så også sige, inden vi når til det, det drejer sig om 12 sekunder. Eller inden for de næste 12 sekunder. Øh, ham her verden. Han burde måske... Ja, altså, han, ved, er han, er nok ikke, han er nok ikke den, der svarer. Øh, altså, sådan en... de sidder ikke sådan der. Men han er også lidt ondt, fordi der er i 5 sekunder. Ikke? Ja, men han har været i en time eller sådan noget. Så ja, han eller anden to-tre timer. Så. Ja, okay. Og det er jo et ret perspektiverende spørgsmål, kan man sige. Vi tager den ind fra toppen. Ja. Ja, det kan det vel måske, i at øh, Bale gerne skulle give en køreplan frem mod en øh, bevidsthed om, at det er nødvendigt at øh, gøre noget på... Øh, øh Så ikke være. Så lukker du røven. Undskyld. <laughs> det, Vi tager det, den igen. Jeg kan godt be igen. Ja, det kan det vel måske i at øh, Baglig gerne skulle give. Amen, prøv, han har fem skud, og han er mega nervøs. Og der er 16 tilbage nu og han har fire. Og de sidder på rádvisen bare og siger, at ja, de glæder klokken er 10. Så, så, så skal fældre. jeg på. Jeg hedder O Cornelius. Han sidder lige ja, de, de ved og siger, og så... fuck dig. Jeg, har, jeg, har, du har, du, jeg, har, jeg ved, hvor du bor. Ja. Men køreplan frem mod en... Øh... Men her begynder at stamme, og ja, men, lidt senere... Det, prøv det se kun ser ondt på og Om fire sekunder skal du bare høre, eller Carli Agus, mand. Prøv at se, om øh, Bevidsthed om, at det er nødvendigt at øh, gøre noget uh. på... Øh, øh. Så, så kan du lære det, Simon Ja, ja men, det, men, det er jo ikke. men det er jo bare ikke sådan, vi gør her på b 3 Det står for mig, og den laver du ikke på os om lidt. Nej. Det kan vi lave dig. Nej, det, er ikke jeg kom, bare... det kommer ikke ham endpå, hvis du går over tiden. Hvis 16. Hvis man hører dine 16. Din 16 Nyeder i går, så vil det tise for noget af det, vi spiller efter nyederne. Mm. Øh, det er hende her. Jeg kunne bare ikke få nok. <laughs> det er øh, det er en god historie, ja, det er. som er for vores kollegaer på DR Fyn. Ja. Jeg kunne bare ikke få nok. Er ham eller er det? <laughs> er det. Og øh, det skal vi spille om lidt. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at uh, der er samtidig så også et minut til, at de sidste valgsteder i Rusland lukker ned ja. for uh, præsidentvalget. Uh, det sker om um, nu om 50 sekunder. Klokken 15.12 præcis har vi talen. Fra Putin. Putins tale. Uh, han, han træder frem direkte via har sat lidt, af vi er med, Anders massen. med dine, uh, hvad kan man sige, færdigheder fra Galatea-ekspeditionen. Ja. Den dejlige bådstur, du ja, har rundt også med. Uh, der kan du jo en del russisk, derfor er det dig, der, der, der oversætter det, Det er det. Eller Hvis... ja, der Ja, nej, yes. Nichebetafiche. Nyd det ikke. Vladimir Gagarin. det ikke tak i morgen i næsten at sige, men der var hun jo inde hen den søde smørshampoo. Ida Dalsen fortalte at hun havde lavet noget med uh, noget rosinier, med noget med noget mayonnaise på, der Gagarin var på besøg i 50'erne. Og så var de blevet slatne. Gagarin, det var med hunden ja. ja. Første ah. hund på morgen. Ja. Yeah. Yeah. Kære lytter, velkommen til anden time, hvis du netop har kommet på, og hvis du har været med hele tiden, så er vi også rigtig glade for det. Hora det numero af. Dejligt, I gider lidt med. Om øh, 55 sekunder, der øh, kan vi skrue direkte op for øh, en satellitlinje til... Øh, det er vel et link egentlig, ikke? Et satellitlink. Hvor er det til eller fra? Det er Irkutsk øh, øh, hovedbyen i øh, Janu... Ja, eller i... Janu øh, øh, Det er overøst på. Ja, hvor, som, hvor de sidste valgsteder netop er lukket i Rusland. Og Rusland. Vladimir øh, Putin øh, jo øh, har været sød og været øh, til stede i sidste lukning, så han ligesom kan også øh, forsegle sejren. Nemlig. Den har været ret åbenlyst allerede for flere uger siden. Nemlig. Og øh, man kan sige, at det vi gør nu, det er, at vi, øh, vi er med i 1 minut og øh, 17 sekunder. Det er hvad vi har fået. Det er jo sådan at man køber sat lidt tid i Rusland, ja. at de bliver en rigtig glade for penge skal jeg ja. sige. Ja. Øh, og det, er, det måske. Det er mennesker som sådan. Det var nu ikke for at svinehusere til hvis jeg sige. Men der Vi er klar er til det. Er vi der, nu? Øh, ja, der, der jeg skal... Er vi der? Anders nu en massen. Der er lige 20 sekunder til for at jeg før jeg ved. Okay. Ja, det gør der. Øh, vi gør, ligesom man gjorde i fjernsynet i gamle dage, at vi, spiller et... Tolke, vi spiller et klip, og så, hvis det havde været fjernsynet, så ned under havde man kunne se teksterne, ja. og så står der det, som der er blevet sagt. Ja. Øh, og nu ser vi ad, øh, øh, du vil så oversætte det, Ja Det er dansk. det, jeg vil. Øh, Og øh, vi er klar. Om øjeblik, på Det, han siger nu, ja. Vi er klar, sådan der. Hvad siger du Alexander? Hvad siger du så, Alexander? Basilisk. Er du glad? Ja, det vil jeg sige. Og så kommer Putin gået ud fra Ja, jeg ser, nu kommer han frem. Ja, ja. kammerater. Eller venner. Eller. Jeg har. I er nogle, øh, I er nogle Jeg har ikke... Det, det har jeg ikke. Jeg forventet et større. Det er ikke... Det tølper idioter. Sovsekanner. Jeg har aldrig i hele mit liv været ude for et mere latterligt... Uh, resultat, tror jeg, det var det sidste, han sagde. Kommer lige bifald. Det er jo folk, der er skal jeg skynde at sige. Virker han, virker han lidt bredere, ikke? Ja. Oh, det jeg, det var så fantastisk. Ja, det var klappet dårligt. Uh, I, er, uh, I er ikke værdige til at hænder fra enden af jeres arme. Jeg vil godt have, I går hjem og afføre jer, uh, Jeres hænder ved at stikke dem ned i kogende hvis I har det derhjemme i små, småt idioter. Jeg kan ikke lide jer, jeg kan ikke lide jeres mødre, jeg kan ikke lide de huse, I bor i, og I lugter af kuglen. Jeg får lyst til at citere den store amerikanske digter, når jeg ser på jer, i hans ord. <lødelsen> Det er han afbrytter klap til alvor igen. Hvad tror hun? Hvad tror hun? Kommer her. <lødelsen> <lødelsen> Kom så. Putin virker lidt, lidt ophidset nu. Jeg Ja, I nogle idioter nu får... Это, конечно, игра. Это красивая, Det er игра В России тысячи студенческих команд играют в КВН. af spilspillere i spil. Это не просто det er Ja. Det gør det lidt nemmere, når man ikke har det der demokrati at pusle med. Ja, men tak skal du have, Anders Lund Madsen. Der vil jeg sige uh, tusind tak. Det er jeg glad for, du synes. For den fine oversættelse. Det er jo ikke det, jeg er stivest i, vil jeg sige. Nej. Men det øh, er ikke mit i. første sprog. Vi hiler hurtigt videre. Og uh, ja. du tilfreds, Anders? Det, du var rigtig god. Du, var virkelig du er sødt menneske, du er. Du, du er vild... sødt menneske. Og selv når man laver det, der hedder en jævn præstation så har du overskud nok til sit sige godt. Ja, Og med et øjeblik, kigge forbi vores gode gamle klage telefon, ikke? Ja, vi, I, I, der, og vi må, må ikke glemme Lykke Maj. Nej, nej, nej. Du nej. har fundet samlet intervjuet af Ekstramad. Ja, det betyder, at vi skal jo have igen. Jeg tror, øh, kære lytter, det råger ikke dig, at vi stadigvæk har øh, de sjovlige rester af en lidt forbindelse igennem. Nej, er den færdig? Nej, jeg vil gerne se, ja. Jamen, det var det, var meningen. Hvad er du på et lille sørgeligt menneske job Jeg kan ikke lide den måde, du ånder på. være med det. Altså, ja, så går det. Så står Undskyld. Så røg forbindelsen. Det, jeg elsker bare at få pakker, mens vi sender. Øh, og... Det sker alt for sjældent, du sørgelige lille tykke menneske. <laughs> mens vi sender... Du lugter af løg. <laughs> mens vi sender, så øh, er der to, der har sendt nogle... Øh... Robocop-hjelme. Det er Transformer, det er jo lille, tykke menneske. Du ved ikke mere, end hvad der er mellem ørerne, og det er ikke meget. Og vi har tænkt os at lave et enligt radio med ja. dem her på, øh, til, vores til vores hjemmeside. Til vores hjemmeside, inden om, er det rigtigt? Oh. Jeg spytter på dit liv. <laughs> Kære lytter, undskyld, det var ikke meningen. Øh, vi øh, har en klagetelefon, og hvad er det nummer til den her Anders? Det har jeg glemt, men jeg er sikker på, at vores enorme stab kan <laughs> huske det. Der er ikke nogen, der kan huske det. Vi lancerede <laughs> en klagetelefon lige efter Sommerferien. Ja. Øh, som hed 3520, 3500 måske. Ja. det var jo på det lav. Ja, nej, ja, vi er ikke er nok for vildt. Men hvorom alting er, så sker der det, at den er fyldt med 680.000 øh, klager. Ja. Og så får vi en mail, hvor det står, hey, I mangler tømmige telefonsvarer. Ja. Og det har Carsten, filosofen, så gjort øh, tidligere i dag, ja. og øh, det, øh, vi skal høre nu, det er en klage, som er kommet ind til os. Jeg har ikke hørt klagen. Nej. Man kan forstå, at den måske ikke skulle have været. Nej, det er uvidst, men uh, i hvert fald umiddelbart en svær klage på svar. Men det er det, jeg håber her på, på, på eller jeg tror, Karsten håber på vores assistance. Og i Viggo Rådbåd. Ja, vi spil, hører. Spil, spil. ja. Ja, hallo. Mit navn er... Og min klage er den vedrørende programafsigten. Program program <laughs> øh, jeg er den heldige øh, ejer af en en lille boks, så jeg har favoritprogrammerne, men jeg kan ikke finde programoversigten for øh, kanal 127 pr. form og meto 126 hvorimod jeg kan ha har den både for arte og for øh, en anden en. Kan, kan I hjælpe mig med det? Tak. Vi tager den lige klagen igen. Det gør vi da lige. Øh, ikke, vi tager den igen, det er kun 84 sekunder. Det har vi det råd til. Ja. ja, hallo. Mit navn er... Og min klæder, den vedrører programafsigten. Programafsigten. Øh, <lødselig> Må jeg sige lige lidt af frokosten. Hvad er det? skal igen. Må jeg lige sige noget? Det er, mærke... det er da mærkeligt, at vores øh, telefonsvar, den biber, når beskeden er i gang. Egentlig. Jamen det er fordi, den biber sin navnen ud. Ja, okay. Fordi... Men... Så vi, ellers, vi er det, fordi så skal vi til at ringe tilbage og sådan noget. Men vi, vi hører igennem Ja, okay. Ja, hallo. Mit navn er... Og min er den vedrører programafsigten. Programoversigten. Øh, jeg er den heldige øh, ejer af en, øh, en lille boks, så jeg har favoritprogrammerne. Men jeg kan ikke finde programoversigten for øh, kanal 127 perform og metso 126. Hvorimod jeg kan ha har den både for arte og for øh, en anden kan, kan I hjælpe mig med det? Tak. Kan jeg vende? Det kan vi, vi øh, desværre ikke. Vi Nej, det Men jeg kan sige, at vi har været deres er ikke noget særlig godt på Arte. Vi har... Øh, men på den anden er der. Nå, han Æh, havde Arte. Han vil godt ja. have Mezzo for det. Det er det finsk eller islandske øh, orkester. Æh, orkester forløberen for også øh, ja. øh, og jo, og... Vi har jo nogle lytter derude, som husker, ja. eller har en boks også, ja. og som er i stand til at sige, hvad der ligger på 160-127, og hvordan vores lytter finder så er vi altså meget åbne øh, over for forslag. Garden Party, Peter. Det er bare vi skal lige... Skal vi lige høre et, øh, noget af Metrofort? Ja, det er da jo den der Det er mere for at høre, hvad er det, at øh, vores lytter i øjeblikket går glip af. Ja. Det er sejlersko og spiler, jakker. Det er ingen løgn. Og sådan altså nogle små klunkere, der siger, at når man går, så går de den ene side nede på skoene. Klunk, klunk, klunk, klunk, mm. klunk, klunk, klunk. det er sådan instrumenteret. instrumentæret, der ja, kommer noget og Åh. Åh. Åh, bliver man træt. Prøv at høre. Ej, skal vi sige, Og de har så mange gange, at de hader hinanden. Jeg ved godt, det bliver Henrik Milling-agtigt nu, ikke? Jo. Æh, men, men så kom den også et remix, kan jeg huske. Og øh, prøv her. høre. Prøv at høre. <laughs> Moonjame. Spoler den, jeg ja. er Sarai. Slap af. Så prøv at høre. Og ingen kan lide, at du spiller bass. Mm -hmm. Velkommen til nytårsudsendingen her i HitHouse. Mit navn er Jørgen Memilius. Og vi skal høre masser om det. vi skal ikke høre det der. Men det var. Altså. Det skal vi i hvert fald ikke høre. Æ, klagetelefonen er jo egentlig færdig. Det er en besked, hvor at to unge piger ringer ind og siger, at jeg er rigtig lækker, den kunne bare ikke komme med. Men, den har vi i morgen. Jeg skal for heller ikke nogen. Kære lytter, vi øh, skruer ned nu for tempoet. Må jeg, og, jeg godt og have og lov at læse det? op med lykke, mig? Eller skal vi først have et stykke musik. Du må gerne læse op. Bare, at vi har øh, fokus bare... nu, og vi ikke snakker i munden på hinanden, og vi ikke bliver for. Jeg kan bare mærke, at vi. Er... Det de, vi... kan godt blive pjede, og det skal det ikke blive. Nej. Men det skal også have en lidt letkant, jo ikke. Jo. Det er også... Folk sidder også i en eller anden bilkø. Det Jeg bare lige... ikke for nok. Så kom. Ja, vi kommer nu. Lykke maj. Jeg er bare en abe. Det du skal søde, det er, at du skal lægge lykke maj op, om så må sige, så hun er klar til at blive spillet af. Men vi skal ikke have hele Lykke lykemag igen. Og vi skal have den lille lykemag, vi ikke fik i går. Hvor, er det er ellers er ingen grund til at læse Lygemag. Det, det er kun for at lave sjov med lykke men, men det var bare den der fra Åh, oh, Det ved jeg slet ikke, hvad jeg er. Hvor er ah, den nu, det skal vi heller ikke. Skal vi spille et stykke musik? Ja, det tror jeg, da Og skal. så Vi spiller De Sorte spiders, ugens uundgåelige, være er Kjeldt Holstrup, som sidder derhjemme nu. Og lytter med. Og lytter med. Kommer her Maskinen med den som Dansar. danser. Hver fredag her i uh, vores program, eller hver fredag, det er lidt op og ned. Det kommer an på, hvordan det går med Lillefjøren. Så uh, har vi besøg af Danmarks bedste DJ. I hvert fald en af dem. En af, uh, de uh, og, og en af dem, som har uh, <coughs> fingrene uh, langt nede i den musikalske sauce. Og <coughs> ja. uh, andre saucer. Uh, men, men det kan Kjell Tolstrup, og ja. uh, det er Og det er ham, der har klaret uh, tilforget... os med det her nummer, om du vil. Han har tilføjet utrolig meget til det her program, musikalsk. Helt uden fils ja, og han det Han, der fandt de... Sokots for os, blandt andet. Og, og, og, ja, og øh, familien. Men det, jeg fandt han så nu. Var det familien? Og... Eller var det kendt? Øh, nej, det var familien. Jeg... Det, var, det var kendt. Det, det, det, det, er, ret, det er ret imponerende. Øh, vi skal øh, til... Hvad var det, vi hørte? Det, var, det, tørs, det er maskinen med ja. nummeret Anders intet dansat og som øh, efterbrænderen er voldtægtsmænd. Det er bare ikke været i titlen. Det er ja. jo ikke et nummer, man lige kan gå ud og købe. Men man kan heldigvis høre det her. Det er rigtigt. Du kan også gå ind og finde en god video på YouTube. Lykke mig er jo en, en, en af de få danskere, vi reelt kan være stolte af i Danmark, som viser uh, sit ansigt til mm. uh, og resten af kroppen så Sovjet også. Mm. Uh, og er en, på mange måder ambassadør mm. uh, for Danmark, samme måde som uh, Uffe Ellemann mm. uh, i sin tid var det, uh, mm. da han uh, rydde forudsiget. Det gør mm. Lykke mig nu, og jeg må sige, hun gør det godt. can't beat them, join them. Yeah. Eller if can't join them, beat them. Sådan. Uh, jeg kan godt lide at Ja, det kan jeg også. Han holder uden. Ja, uh, også fordi jeg tror, at uh, der er folk, hvis man vælger på en cykel, som ville vente og hjælpe en, så er der nemlig, der videre. Jeg tror, han ville vente og hjælpe. Tror, det tror jeg. Jeg er sikker på, han ville. Ja. Løkke Maj har givet det sine sjældne interviews til uh, dagbladet bladet. Ja. Og der løfter hun lidt af for hendes forhold til de mange andre kendte. Hun, er, hun lever i det, man vil kalde et jetset liv, hvor, hvor mange kendte mennesker omgås hinanden. Og det kan godt blive overfladisk, mm. men er det det, ikke? Og hun udtaler, jeg er ligeglad med, hvad andre mener om mig, siger smukke lykke mig om livet som topmodel. Hun har flettet fingre med mænd som steve fra Jackass. Det er jo ham, der lever af at slå sig selv ihjel. Mm. Og delt morgenvis med Pamela Andersons ægtmand Kit Rock. Mm. Samtidig kædes hun sammen med PDD og andre kendte mænd fra USA's underholdningsindustri. Og så spørger mm. bladet, hør, hvad er det med dig og de kendte mænd, Løkke? Løkke svarer, jamen, de vil altid kysse mig i øret. Can you blame them? Det er engelsk betyder, kan man bebrejde dem det? Spørger Løkke mig kækt i et af sine sjældne interviews. Men nej, jeg er ikke kærester med dem. Alt bliver blæst op af de amerikanske medier, men jeg er kun gode venner med de her folk. Jeg er bestemt ikke sammen med P. Diddy, siger lykke mig til Flash. Det er så Ekstrabladets øh, gossip-site på nettet. Hun har netop fået en ny hemmelig kæreste efter med Kid Rock, som hun brød med på grund af afstanden. Han bor i Detroit, og jeg arbejder meget i Europa, så det var for meget rejseri. Og det vil jeg godt sige, det er også noget med kærlighed. Det kan ja. være enormt besværligt. Ja, men kærlighed har ingen grænser. Nej, jo, det har det så for mig. for det kan ikke bære, at man skal flyve. Øh, men der kan man se, at Gry har jo stadig ikke indset, at man, øh, at man ikke kan Gry. Kærligheden kan ikke bære den afstand. Det har Lønge Maj lige sagt i interviewet. Øh, det kan ikke bære afstanden. Gry, vores relationschef, har jo en amerikansk kæreste. Ja, som hun jo rejser over til. Mm. I tider, utide. Ja, og kommer hjem med sådan lidt fjodet smil og ser meget tilfreds ud. Lykke mig fortsætter. Vi bliver enige om at være venner, og har stadig kontakt. Jeg har faktisk kontakt med alle mine ekskærester. Lyder det fra den 25-årige model. Hun bor til daglig i New York, hvor også Helena Christensen har slået sig ned. Men modsat sin verdensbrømte kollega har Lykke mig fået en ny, fået ry som den vilde festabe, der fester igennem og bliver anholdt i fly. Mit ry betyder ikke så meget for dem, der er tæt på mig og kender mig, og jeg er ligeglad med, hvad andre mener om mig. Hvis andre havde det liv, jeg har, ville de sikkert også være, som jeg er. Og det er rigtigt, tror jeg. Men der er jo meget i andet lov. Mm. Så spørger jeg avisen, hvordan er det at være på, øh, model på topplan? Lykke svarer, man har jo de stadig, stadig de samme usikkerheder som alle andre. Det har alle. Jamen, jeg har mine faste kunder, og derfor er jeg ikke lige så bange for at forsvinde, som andre måske er, siger Lykke mig. Hun erkender, at modeller har ry for at være overfladiske. Ja, det er vi også. Men det skyldes jo, at vi hele tiden møder nye folk, så bliver man nemt overfladisk. Så synes jeg, hun i et sjældent øjeblik er utrolig ærlig. Og det giver mig lejlighed til at... Øh, og ikke at række den bebrejdende fingre, for det tør jeg ikke. Nej. Men dog alligevel en lille bitte påpegende finger til kanonkongen, som jeg synes var øh, måske en smule Jante i sit interview med Løkke Maj. Helt Hun, nylig. Altså Løkke Maj gav et interview til det elektroniske medie. Du gav så to i et, ikke? På muligt ud af alle dem, der var i studiet, undtagen Henrik Poulsen. Ja, han står. Ja, men Henrik, han var, skulle lige noget på det tidspunkt. Han skulle noget. Han skulle, han skulle pudre næsen. Ja, og øh, øh, øh, i går hørte vi så... Juliets Juli. uh, interview øh, ja. og nu hører vi, hvordan det lød for 14 dage siden, da Lykke Maj var på besøg hos Kanonkongen i, ja. i Hardtalk. Vi, vi, er, vi, vi synes ikke, vi hører... Men, ja. vi, vi hører det. Ja, ja, ja, ja. Vi, skal ikke, vi skal ikke gå ind og disikere det. Men bare lige hør det med den blik, at uh, uh, behøves Kanonkongen at være så hård? Og Lykke mig. Ja, yeah, yes darling. Til. Jo tak. Hvorfor ser modeller, som oftest sure ud på billeder? Um, altså, jeg gør jo ikke. Det ved vi jo alle sammen godt. Jo, Nej. jo. <laughs> Jamen, um, det er bare et look. Altså. Det, er bare fordi, det handler jo mere om tøjet, end, øh, end, end at have et kæmpe smid. Altså, det, det kommer jo lidt an på, hvad det er for en slags job. Men altså, på det meste så ser ansigtet bare bedre, når det er afslappet, tror jeg. Ah. Det er noget heste sådan en heste-grin-smil, altid. Sådan et, ja. Nu har jeg siddet lidt i din kalender, ikke? Ja. I februar, der er du helt nøgen. Hvad er der ved februar, der gør den måned særlig for dig? Er jeg helt nøgen der? Ja. Ej, det er altså ikke. Oh. <laughs> du må du ikke afsløre? der er her. Nå ja, det er også ja. rigtigt. Ja, men det er jo sådan lidt skyggeagtigt, så jeg øh, kan ikke se det hele. Nej. Der er ingen bush. Det er det, man kalder... Øh... <laughs> der kalder man det for nogle Man kalder uh, billedet er taget i modlys, ja, hvilket betyder jo, at din krop bliver sådan lidt mørk i det. Mm. Har du tænkt over, at uh, du måske skulle have lavet det i medlys, så man bedre kunne se din krop. Mm, nej, men jeg har faktisk valgt det der billede, fordi det var sådan mysteriøst, men altså. Jeg kan måske godt finde et til dig, hvis det er sendt over. Gerne? Ja. <laughs> så kommer vi til uh, oktober. Der har du kun i føret cobbert shorts. Altså afklippet cobberetbokser, ikke? Ja. Nu er jeg jo ikke modeekspert eller noget som helst, men jeg tror ligesom, at de var gået og mode det der med... altså. Ja, men nu er den her kalender jo heller ikke en modekalender på sag. Det er jo mere sådan en lykke maj 2008, bare lykke -kalender, ikke? Ah. Så det handler lidt mere om det, end at få det helt mode rigtige outfit på, ikke? Jo. Så. Hvad går du ellers og laver? Øhm, jamen, jeg har gang i tusind ting. Jeg har øh, min jeans, så kom ud en jeans øh, lignende, noget, der hedder Check With Guns kommer snart ud, og så øhm, skal jeg være med i en film, øhm, som vi starter i Paris i, om to uger. Altså en fransk film? En amerikansk film, ah, som okay. skyder i Paris og Grønt. Så det er rigtig spændende. Hovedrollen? Uh, ja, hovedrollen. Oh, for... Så det er min første film, så yeah. ja. Lyt med det. Ja, tusind tak. Må man komme til premieren? Selvfølgelig. Når man øh, går catwalk, så går man jo sådan lidt mærkeligt som pige, ikke? Altså, man krydser sine ben Mm. Er det ikke lidt unaturligt? Altså, skulle man ikke bare gå almindeligt? Altså, jo, helt sikkert. Men altså, alle har deres egen stil, sådan i går, ikke? Jeg synes sådan, selv, at jeg går rimelig sådan, normalt. Ikke så overdrevet, så... Men der er helt sikkert nogen, der ser ret sjov ud. Lykke mig, hvis vi lige prøver at sætte os ned i stolen, lænere os tilbage. kigger ud over landskabet. Hvad er det så for en verden, du lever i? Øhm, altså, det er en meget hektisk verden, ikke? Men altså, også masser af sjov blade. så... Det er masser af arbejde og sjov, altså, det bliver man nødt til. Man skal balancere det hele, ikke? Så. Hvornår kommer vi til at se dig som bondpige? <laughs> nu må vi se min første film, hvordan jeg klarer mig, men altså, ja, det vil kunne være ret spændende. mig? er du bange for at blive husket som hende, der engang var fuldt på et fly? <laughs> det, altså, det er jo den, jeg blev husket for, altså altid stadig, ikke? Men ja, nu prøver jeg lige at ændre lidt på det her i det nye år, så... Det er jo ikke et dårligt ry. Nej. <laughs> Det, det gør de fleste jo egentlig alligevel, altså. Din kalenderlykke maj 2008, er det en øh, god julegave-idé? Det er den perfekte julegave-idé. Den koster 79 kroner, og det oh, okay. synes jeg helt sikkert, at det... Men det er ikke en god julegave i næste år, kan man sige. Mm, så kommer der måske en ny... Nå, ja, selvfølgelig. Hey? Jo. Øh, nu er der nogen, der siger, at det her det er selvsmagende. Men altså, det er mit sidste spørgsmål. Og jeg vil bare sige, uh, fuck, i anden loven, ikke? Og her oh, det var kommer det, sagt. Ja, det synes Lige jeg, det fra morgenstunden af ja, Men altså lykke og mig Her kommer det sidste hot eller not spørgsmål Er du klar? Okay, ja. Kanonkongen ja. Hot eller not Superhot Sådan der Tak fordi du kom Ja, tusind tak <gårde> Utrolig skæg farve du har fået kenderne Under <gårde> ja. det her interview ja. Jeg, jeg klærte lidt Jo jo hmm. ja. er, er du færdig? Ja, jeg har fået no, klar okay. på de spørgsmål. Ja. Jamen så vi sige. Uh, top på besøget. Klokken er. <laughs> 4,5 minut, ja hal Der var Hendrik med klokken. Ja. Jeg har altså regn med Henrik. Det er eneste, du regner med på det program i øvrigt. Ja. Jeg synes, det er smukt indblik. Det er det. Og øh, jeg ved, det er, ja, hun er en gjort pige. Ja, det er svært helt at tilføje noget uden at forrenge i hele det udtrykket. Og med et øjeblik, der kigger vi forbi. Jeg kunne bare ikke få nok. Men første når vi kun fik spille halvdelen af i går. En, som er tosset med negle. Hun skal til OL i nejl. Og det er ikke engang en løb. Og det er ikke noget, vi finder på, kære lytter. Det er verden, der er sindssygt. Det er et andet klip for vores gode kollegaer på DR. Det er Det er DR.DK-spejler. Klik vores og playlister, og se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Lige her var det Pat Bern. Pack your bags. Jeg vil godt sige velkommen til et uh, indslag, vi har haft en gang før i programmet. Ja, men som ikke bliver sidste gang. Det er korrekt. Jeg vil godt lige spille en jingle, bare lige for. Et blik i provinsen. Endnu en gang har redaktionen været på besøg ude i provinsen. Endnu en gang Fyn, for at høre lidt om, hvad man egentlig sådan går og laver i provinsen. Mm. Denne gang skal vi, i et blik i provinsen, høre om en pige, som forsøger at gøre negle til en sport. I dette dybteborende interview til DR Fyn, forklarer hun lidt om sporten. Her kommer klip nummer et. Og så fortalte du også, at du skulle trænes af, af en af de store øh, inden for det her med kunstig negle. Ja, jeg skal desværre her i januar øh, to dage, hvor jeg skal øh, trænes af David Fjuler. Jeg stopper lige og fortæller. <laughs> Æ, det skulle måske have været med i en tone. Det er en dame fra Fyn, som stiller op til OL i nejle. og øh, ja. det er vores gode kollega på DR Fyn, som her stiller spørgsmålet. Ja. Det, det kommer, det, kronologien i det kunne godt have været anderledes. Men, ja, hun det. Meget, det hun siger det. Men øh, det er ikke ja, så meget, ja. måden hun siger det på, men det er det, hun, siger. Det, hun siger. Absolut. Yes. Og så fortalte du også, at du skulle trænes af, af en af de store øh, inden for det her med kunstig negle. Ja, jeg skal desværre her i januar øh, to dage, hvor jeg skal at, øh, træne sig af David Fugler, som har lavet nejl på Britney og på Jennifer Lopez og sådan noget. Han kommer fra Beverly Hills og har lavet nejl på alle de der kendte. Næste glit. Jamen det foregår sådan, at vi er 10 piger fra Danmark, Sverige, øh, Finland og Norge. Og så dyster vi imod hinanden. Og der er en første, anden og en tredje præmie. Hold da stop der. Og så sidder vi sådan en god præmie. Nej, undskyld. Ja, de no, det ja. Nej, det kan man ikke. Nej, det sige, vi har tidligere sagt, at det var et VM-dy, så nu er det et NM. NM, undskyld. Undskyld. Det er vores fejl. Okay. Jamen, det foregår sådan, at vi er 10 piger fra Danmark, Sverige, æ, Finland og Norge, og så dyster vi imod hinanden, og der er en første, anden og en tredje præmie. Og så sidder vi simpelthen på en model. Du skal finde den perfekte model. Ikke udsendsmæssigt, men, men, men neglemæssigt. Der skal hun have en utrolig flot, lang negleplade. Det er et mm. lyserøde stykke på nejlen. Og så skal du så ø, bygge på form en fransk negl, eller der er nogen, der stiller op i naturnegle, Fransk nej, øh, ved jeg, den sværeste disciplin. Naturnejl. Naturnejl, det er sådan noget, også kaldt som Christianeglen. Sidste klip. Hvordan fandt du på, at du skulle, at du skulle begynde at lave, lave nejl? Jeg synes det var så enormt fascinerende. Alt det her med, at man kunne dekorere. og, og jeg kunne bare mærke, at det her, det var noget, jeg brændt for, og jeg ville have mere. Jeg kunne bare ikke få nok. Hvordan fandt uh. du på, at du skulle, at du skulle begynde at lave, lave nej? Jeg synes det var så enormt fascinerende. Alt det her med, at man kunne dekorere, og, og jeg kunne bare mærke, at det her det var noget, jeg brændte for, og jeg vil have mere. Jeg kunne bare ikke få nok. Jeg kunne bare ikke få nok. Sådan. Det er ikke engang nok. Om lidt, ikke? Vi håber, med Om et af hakkenmomenter. Om en øjeblik, Anders. Ja. Så er det tilsbingo. Det kan du regne med. Øh, Find bingo frem derhjemme. Vær ja. klar til at sige tilspingo hvis du kommer igennem. Og dag, så kan man kun komme igennem, hvis man bider negle. Lige efter øh, det her nummer, springer vi direkte ud i det, ja, med det første bingo Det var Hardfire og Suburban Nights. Nummer 41. 41. 41 er det første nummer i Tidedsbingo i dag. Nummer 41. 41. Nummer 50. 50. Nummer 12. 12. Nummer 76. 76, men husk at sige Tidedsbingo som det aller, aller, aller, aller, fordømte første, når man kommer igennem, ikke? Absolut. Fordi ellers vender man jo ikke ind i de sorte spejler og t-shirts... Nummer 80. 80. Nummer... Nå, det nåede vi så ikke. Lad os høre. Hallo? Tillidsbingo. Ej, var det godt. Ej, ja, var jeg, er. jeg er så god i dag, hvor det ikke er en dame, du skal have fat i. <laughs> Tillykke. Jo, mange tak. Anders, vil du iværksætte dit øh, næsten klassiske interview? Hallo, hvem har vi igennem? Vi har Lars. Kollega Lars, hvor ringer fra? Jeg ringer fra min bil ned for alt. Åh, oh, alt. <laughs> ja. Jeg er på vej hjem. Lars, øhm, øhm, tager jeg spørge, hvor er du hvor er du på vej hertil? Jeg er på vej til flyet hvor i bor. Ah, klimmen. Og øh, Lars, hvad laver du til daglig? Jeg, jeg sælger batterier. Ah, er det, er det er det store batterier eller små batterier eller både over? Jeg kan godt lide store batterier, men ikke når jeg selv skal løfte dem. Så er det så er vi nede i i den lille størrelse? Nej nej, jeg sælger startbatterier batterier til biler. Ah, klimmen. Anders, har du nogle batterirelaterede spørgsmål øh, fra din Punto? Nej, egentlig ikke rigtigt. Men, men, men, det fungerer bare? Det kører bare. Det starter. Der ja. er ingen problemer overhovedet. Det var da ærgerligt. Ja, men øh, Det må man give fjært. Lige Punto'en, der er det altså lykkedes. Jeg, jeg vil også sige, den Volvo, jeg har har heller ikke haft glade med batteriet. Men, men nu vil. kan man... Kan man overdimensionere batteriet på indkøbsplan? Mm, nej, det kan der faktisk ikke. Hmm, det giver Hvis bare det kan være under kølerhjelmen, så bliver bilen glad. Ja, det gør den jo. Den mere fremme er bedre. Mm. Lars øh, har du en familie? Det har jeg. Ja. Og hvor stor er din? Jamen jeg har en søn og så min min brudstroum. Ja. Og hvor gammel er øh, sønken? Han er 16. Så står, hvad skal han være når han bliver stor? Større. ja. Større, ja. Han stor som mig. Jamen han skal jo være noget med IT. Han giver jo ikke arbejde. Jo. Nej. Det er tydeligt. Ja. Og øh, IT øh, det er jo en bred vifte. Kan jeg forstå efterhånden. Ja. ja. Hvad, hvad hvilken genre inden for IT? Jamen øh, jeg tror, det bliver noget med, hvor han skal være programmater eller sådan eller hvad det her. Programmør? Ja. Det skal noget ah, ah, ah, ah, ah, ah. og Og, og, og hvad, hvad laver din hustru? Hun laver Coca-Cola. Det er en god Det er en god idé. Det er verdens bedste læskedring. Er det noget, hun laver derhjemme? Eller, hun laver det på øh, Dadego? <laughs> ja, hun laver det på Coca-Cola inde i Fredericia. Ah, selvfølgelig flyttes Fredericia. Ja, men det er jo, ja. det er jo bare øh, også fordi, at det var jo krav fra Coca-Cola om, at øh, man skulle flytte til øh, metropolen øh, Fredericia. Ja, ja, det er præcis. Det ligger ved Sina Krasberg. Hvilken del af produktionen varetager hun? <hømmen>, øh, jamen, det er sådan lidt all men hovedsageligt pakker hun. Okay, så... Ja, der maskin, maskinen pakker det, ikke? Det er klart, hun superviserer pakningen. Ja. Hvad, ved du, hvad hendes yndlingsfunktion er? Er de mange forskellige? Næh, øh, det, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, ikke, der er nogen. Lars, det du lige prøve at spørge hende om det i aften, fordi jeg tror, der er... Jeg ved ikke etiketterne måske. Jeg ved det ikke. Nej. Tror, Nej. Jeg, øh, jeg, øh, Lars, øh, nu er du er Fynbo. Ja, jeg ja, er i men vi bor Ja, men I bor, I bor på Fyn, ikke? Ja. Og øh, din fru er hun Fynbo? Nej, det er det samme som mig. Okay, men hvorom alting er, så øh, er jeg jo midt i Jolly Cola land. Det eneste sted, hvor man stadig kan få Jolly Time, Jolly Cola Light, Jolly Barry, Jolly, alt med Jolly, ja. det er på Fyn. Er det? Øh, fordi det er jo Albani, der øh, står bag den, ikke? Sidder tomt på det der. Ja. Øh, kan din kone bedst lide Coca Cola eller Jolly Cola? Hun kan stadig lide Cola, det kan jeg Hvad kan du bedst lide? Jolly Cola eller Coca Cola? Jamen jeg ville gerne have Coca Cola, men før jeg bare Coca Cola, der er bare Jolly. Vi har alle en forhold til hos Anders. Ja. Nej, det har vi sgu ikke. Du siger til... Ja. Oh. Oh. ja. Äh, Signe nalko, jeg drikker. Signalko Signalko jeg drikker... Øh. Men, også, men Lars, vil du være sød og hilse din kone og sige, øh, sige tak, for, øh, tak for indsatsen? Jeg tror jeg tror måske, øh, det kan, der kan være dage, hvor det ikke er fedt at, at supervisere pakning af cola. Specielt på, hvordan hun arbejder fast nat, det er... Røvdien. Fast nat på supervisering af pakning af cola, det er... Det er ikke altid det nemmeste øh, job. Så derfor skal hun have ekstra meget tak herfra. Yeah, yeah, yeah, mange, yeah. Mange ja, mange ja. synes Lars, yeah, yeah, yeah. Vi, skal, vi skal til at... Øh, yeah, vi skal ringe af. Ja. Men, vi skal sige tillykke, og så kan vi bede dig om at sende en øh, e-mail en e til Dr.dk Og i emnefeltet, der skal jo Lars være sød og skrive. Sig jolly og til din cola. Sig jolly til din cola. Diskret små bogstaver. Og så naturligvis øh, din øh, adresse og størrelsen på din af din hustrus foretrukne. Ja. Øh, Trøjer eller fortrukket ja. stortest godt vi har ja. okay det gør jeg og har en rigtig god en rigtig, rigtig god dag og glædelig jul og heldig uh, familien okay, og okay tak og Se, tak hele morgen tak hej Lars Moin. Moin. Øh, fordi jeg tænker om vi kan nå at spille en gang med jeg håber det men det er også hvis vi skal nå at spille to numre til så langt vi kun har spillet et nummer Jamen, og... det er dit nummer så ikke nej vi spiller det der så er Jamen, det er måske lidt trist slut på Ej, vi, tager, vi, vi, altså, vi skal gå det hurtigt Ellers må vi skære den af. Ej, så spiller vi musikken, og så tager vi først tilspillingen godmorgen. Okay. Eller også tager vi tilspillingen, og ingen musik. Ej, det synes jeg bare, at vi skal have musik. Men det ja, ved jeg ikke. Nej, vi tager musik. Men det er jo en... fra internettet, ikke? Jo, det er det. Skal vi lige høre et af kvaliteten? Ja, det er det. Watch the band vil vi høre det, Nej, Altså, jeg er frisk nok, men på den anden side, det er også den, vi går ud på. Så vi skal også tænke at folk, var det det? Så vil det være, at de hellere ville have den der, som du har. Jamen jeg har. Hvad var det, jeg havde? Du sagde bare, at du skulle nå at spille. Øh, jo, det var ved, øh, her. Åh oh, nej, undskyld lytter, men det er jo fordi nu har så bliver det. Nummer to fra min CD. Ja, nummer to, Peter lovs. Så vender jeg tilbage med, øh, med det nummer, når jeg har fået det en version, som ikke er ha hacket for YouTube. Ja, fordi det er rigtig, rigtig godt nummer. Det, det er faktisk for mig space, ikke? Jo, det er en der for mig space. Ja. Nej, undskyld, det er YouTube. Kære lytter. Øh, tak fordi du lytter. Vi hører lige sådan musik, og så siger vi tak bagefter. Ja, der, er du... fem minutter, ja, ja. og det her nummer varer i ikke fem minutter. Nej. Men det er faktisk også et nummer, som Kjell Tolstof havde med, som vi bare har nakket for han have det i samling. Aha. Altså til Kjell øh, Ja, ja, naturligvis ikke. Jeg tøsede tosset med det her over. Og med god grund. Det er et rigtig godt nummer. Robin kan jeg hele tiden godt lide. Og så er det er svenske DJ, musikproducer, alle mulige mand, der hedder Christian Falk, og nummeret hedder øh, Dreamer. Har du lagt mærke til, hvor meget svensk musik vi egentlig spiller? Ja, det er faktisk sindssygt. Øh, men... Vi er ved at blive nordisk råds øh, forlænget af. Men Sverige er jo også det tredje mest musikeksporterende land i verden. Ja, næsten USA er og Finland. Nej jeg troede, det var Finland. Jolly øh, bliver ikke lavet på Albani mere. det bliver lavet på et andet øh, fynsprodukt, der hedder ja. ja, Okay, og hvis vi vidste alt, så ville vi jo ikke sidde her ved radioværter. så ville vi være chef for øh, FN eller sådan noget, ikke? Så giv os lige en pause. Men tak for. En det. ting vi heller ikke ved, det er, øh, og det vil godt, hvis der er nogen der ved et eller andet sted, hvor jeg kan fatte det der Sarah Polly med Courage ja. til i morgen, fordi nu har jeg jo lovet at spille. Det, ja, det og det er et godt nogle. Rigtig godt nogle, men, men den ligger bare kun som nu på YouTube. Så hvis der er nogen der kan en eller anden ting, så jeg tak nemlig. Vi er da ikke til. Vil du have vi glemte? Nej. Vi har glemt en del tingene af, eller vi nåede, det var en del ting, vi nåede i Og øh, det skal vi nå i morgen. Det lover jeg simpelthen. Nu synes jeg, at vi skal slutte på en pæn måde, og det er ved at sige tak til dem, der har lyttet. Kære lytter, øh, tusind tak for at Der er mig. podcast om lige godt en time, halvanden. Okay. Øh, gør det i himlens navn. Vi er så tæt på millioner, så vil vi jo spille det musik i og ønske det en hel uge. Det er faktisk rigtigt.